مدیلی مدیلی مدیلی مدیلی مدیلی مدیلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ للا وحده لا شریف لہو الحدیث لساہب عادت تیر کلا په یو حدیث کې ظاهري اشکال ده په نظر راشي نو هغه په سړي کوم داسې حدیث راوړي شاغې سره هغه اشکال ده فشي اشکال ده فشي انده تفسیر د حدیث په حدیث باندې کوي اشکال چې کومن رافه کوي مغکینی حدیث دا ابوذر رضی الله تعالی عنہ کې ما من عبد قال لا اله الا الله ثم ما تعالی ذلک دا ویلو چه لا اله الا الله ویلو او پدیبان دی ولمر کراغه دیوا جنت تجی دیوا چې کومنه جنت تجی په دې ظاهرې شکلو چې صرف لا اله الا الله لکافی کافی څه د نجات او د خلاصون لپاره صرف لا اله الا الله څه ده کافی ده دا حدیث پر پسې راوړو د ازنو زاینو کې اجمال شوی او د لا اله الا الله سره نور ضرورت شته لکه رسالت د نبی علی دا سلام منل دا د ایصال سلام د اولوهیت نوبای کارت کول چې ایصال سلام تو الہ نووی دارنګ نور اعتقادیات چې کم ضروريات دینني په غریبانی کول چې ایمان برابر کامل کې کمزورتیا هم وا دایبه او جنت تزي دایبه او زلی جنت تزي یان دای اعتقاد صحیحه او ایمان صحیح ایمان چیرې دا معنی اور دی دو خلूद فین نار نه چې همیشه دی او سړې پور کی پاتشي دا ایمان ور تر کاوٹ ته یعنی چې ایمان پکی وی نو یواز په دې چې کمنه ته جهنم نس کیږي راوځي دا همیشه جهنم کې پات کیدل نه شي ځکه دو ګناہ کړي همي او لکه داغ ګونه ته ګنا ولي د دکه ایمانو که نو ایمان داې چې الله کم حرام کړي نو آبا حرام ګي چې الله کم حلال کړي هغه به حالال ګې نو او پهېور سره دا ټولې خبرې چې ضروریا دین ایمانل معل بیا عمل رنګو په یو ورځ جهنم ته جهنم نووزی او جنت تبزي ثانوي رحم الله وتعالى یو ځای کی ذکر کړی دي سینه خلقوی مړا سی وم یوزل جنت تزنو ویده ته جانم نور نه خبر نه دي سینه جانم اور چې کمنده د اسنګ اور دي آقا یو سیکرن برداشت کولم گران کار ده یو سیکرن برداشت کول گران کار دے. او بیا دا بباکی بی چی دا چه زمرو بشی دا سدورم اصلا ندا لار بشی و غپانی ما باوو آبیا بزو جانت تا دا بباکی چی دا دا بیاری بی که دل چی دا بیا لک اعتقادی نقصان امرسی دا تبایی راولی دې وژنه دا الله نه سوال کار دي چې دی یو سیکړند په ار دی مله موږ د زخت نه بوزي او بل دا چې د زخت تل تعالی د ناراستیا ذریعہ ده اگر ګپامل سړې لړشي پر دې نه دا معلومیږي چې الله ناراضه دي نه دا مستوخ پس پدې سګيږي رضا کوي دا الله دا ناراستیا چې دا او دا دی او صادق مسلمان د پاره د دین له یعذاب بل نشته وی عذاب تنبل نشته هدا چې کم ده نو دنه الله ناراضه الله رب العزت ناراضه وانو باندې ابن الصامت قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد الله الا اله الا الله سوق جش گوايو ور کیدې خبرې نشت دے الہ بیدال لانا یکی آواز دے بدیولوحیت کے وحدہو یکی آواز دے بدیولوحیت کے لا شریک اللہ داغو شریکو سدار نشتہ دا یو عقید شوہ دا توحید وانا محمدن عبدوہو ورسولوہو آ یقیناً نبي عليه السلام بندہ دا الله دی او رسول الله دی نبی عليه السلام عبدیت مني يعني اولوهیت ور لا او نبی عليه السلام منی. مجھے رسالت منی چې رسالت مني شغا سرا ليګلي ربوم مني کنه راوړي درې وانا عیسی عبداللہ و رسوله عیسی علیہ السلام بند دا اللہ دے و پیغمبر دا آقا دے رضی علیہ السلام مدنی جوان کی درے کسمہ مقابلینو یوخو مشرکین مک عربو آغا مدینمو نورک زی پزائی آغاو موو مکا کی او کی دویم چې کم ده نو مکا کې اوسیدونکو يهوديانو او درېبن دي چې رهنو نجران کې سایانو دامس اوله نهه مسله د توحید خو شریک او لا اله الا الله وحده لا شریک له توله ته یو شانتی د توحید دا وته رات ور دل چوی يهود او عیسایان اندای عیسا علی السلام بارک افراط تفرید کړه عیسایان ورث الاله او ابن الله وتوي هغه ولودولوهیت درجه ورکړې وا درجه د ولوهیت ور ورکړې وا او چې کوم يهوديان نو او تاخیر دی عیسیٰ علیہ السلام او نعوذ باللہ مریم بیوی تب زانیہ ویلا او عیسیٰ علیہ السلام تب ابن زانیہ وی ودیکر دا غدوار چکمو یهودیانو فی سایانو دا غدوار چکو د دې کوم نو اسلام مقصود ده چې اسلام سلام عبادت اله نه وي رسول الله دی ابن الله نه دي ورسره ابن امته چې د مریم بیبي نسبت الله ربو عزت ځان تو کو چې زماده حکم پابند و نو زانیہ شو شوا نو ابنو نو عیسیٰ علیہ صلات و سلام دا په یہودو با نرد شو نو ام دی سایانو اسلاکی ام چه کمدنو دو یہودیانو چه اداوائل چه بیپلا رسنگ پہیدا شو وکالماته القى الى مريم فاي صلى الله عليه وسلم چور کړي او مريم ته کلمته کی یو دا چې مطلب د پیدایش الله تعالی نو بس یو کلمه دو کو نو کلمه چې کومونو دو کو پاسانه باندې الله پیدا کړی مخلوق ته چې کمونو به پلار پیدا شکراني الله رب العزت ته یې شکران نو ز الله ته دا پیدا یې شاسانو حدیث کې راځي حتوای کلامن وازا بی کلامن ذو جو سوار قوم نو ډیر واخ پکې نه لګي هو بس یو کون دې او که چاله سزا ورکوم نوم ډیر وخت پکې نه بس یو كون نو یو كون وي دلته کلمتون مراد ا کلمه الله وا چې کلمه كون وا يا مراد چې کوم فیصله الله رب العزت شلقاها الى امریم دا فیصله و الله اللہ رب العزت یو قانون یو بالقدرتی عام خلق چه کمدنه دا قانون پابندی او کل ناکل قدرت الله پا خواست خواه دا قانون د الله رب ال عزت چې د نارا او ماده میلا لا بשי د خوځو د قانون مې لا نو به پیدا کی دا قانون دی حضرت خاراکړل دي چې بے پلار ان بچې پیدا کړل بے مورم بے مورو بے پلارو دا قدرته اوس عام خلک اغیذ قانون پابندی سنت اللہ ایوب با قانون باندې چلیږي دا دنیا دار الاسباب ده الله رب ولزه قدرت کله کلوخی دومره خارکی چې په دې اسباب کې دا تاثیر چره را خپل نه ده دوکا نشي چرتا او دنیا دار الاسباب ده نو کارونو وتا سو پاسباب کوئی نمنگ او قانون پا بندیو لکا اور سیزل کئی اور پا خوال کئی دا پا اور تاثیر اچھوالے دی او کل کل دا اور نه تاثیر و اپاسا خستے دی کار اکڑے دا چھ بڑی اور کې دا تاثیر دا سیزل خپل نه دی چاڑا خو ساول کئی کڑکاول کئی نا دا پا دی که دا تاثیر خپل نه دی چاڑوا او تاثیر نا دے کڑے یو قانونی او بالقدرتي نو کلمتو اله القا الى مريم کي شارزه چې دا قدرت د باري تعالی یعنی عيسو په قانونی شکل نه لړ پیدا چې کوم په دنیا کې د پیدای شي کولو دا قانون یو سالي سلام پاغینو پیدا بلکې په قدرت باندې الله رب العزت پیدا کړی په دا شی شي څنګه نو په قدرت په طریقو وکالمته مریم اله مريم فصلى الله رب العز القاها الى مريم چې اڅولې وا ورکړې وادي ولاره مريم تا نو بیا مريم چې کم دنو زانيه څنګه شنوز بالله وروحه منه او روح د طرف د الله نو لیو عیسائی مولا او دا مسلمان مولا باعثو ما عیسائی و تاوی شی منگا وایو چی عیسی علیہ السلام جوز د اللہ نا جوز دا اللہ نا او دا ستاسو قرآن مجید کیم شتا دگا چی عیسی علیہ السلام تا روح من هو ایلی شوی او من دو تبعید دو بارده نویسا علیہ السلام بازم من ہو دا اللہ نا جزده اغالی متووی پی کتر دی من نا تبعیدیت من نه ثابت آئی تبعیدیت ثابت آئی نبیاتی کمدن ټول ٹول کائنات جزد دا اللہ قرارله کوم مااف سماې واللار جمع منو سره جاسییه دی یار لمی ته ووي جاسییه دیر لمی او ته و موله ملامهته شو دانانانه چې کې من راغ طبی دپاره دی او روح روو روې خاص د طرف د ال لا نه هسیرو چې ماریام بيبي پای کی خدما نطفه وا او دی یوي نطفه چې کم دنو بچې نه جوړې دو نو یو حسن روې هسی الله رب العزت راولې کو او اب بکره وان ماریام کی جبريل عليه السلام پک آ ری پوکي چې کمنو کار وکړو د نوتفي د اب د پلار د نوتفي کار هغه وکړو دا ری اسارو چې سلام ماشوم شمالی کی خبرې کاولې دا ری اسارو چې سلام بگرزيدو گرزيدو گرزيدو و بس دا غرو چې صلی و سلام په بره لاړو په بره لاړو دا غرو چې هغه چې چا کمندنو کار د نوڅې ده اب کړو نوروې خاص روہی حصي او دا مروه او د دې د واجب الله رب ال عزت د په پا چوپ فانېبا اللہ پا مڑیم جو اندی کول چوب آدار آنگی خرٹ اے نبی مارگو جوڑ کاغو ملو تو بیمارہ انتبا صحیح تم ملا گی دو داروی حیثیو روح ایمان نبی چاللہ رب نزد وحی و رحمت ورکڑو چه دا غی دو جب خلکو تا ایمانی حیات ملاوی دو ایمانی جوان روحانی جوان با تسکی دو ملاوی دو طرف نو را تر اپنو لوحی وال جنت و النار و حق کن ادخل اللہ وال جنت دایو سر او منل چه جنت وادخل اول الجنه دنبك الله در جنته علامه كان من الامل فرداغنا چويسه عمل له تخيه کبدي مطلب دا دي چې عمل چه ده بعد عمل واقع د جنت په لار کې رکاوټ نه لې چکل ایمان وي د جنت پلار لار کې رکاوټ نه چې کله سوي ایمان وی ایوه نو کله کافور اند وی یو ورځ شي جنت تلاړ شي هولکه بد عمل چې څنګه معتزله او مذهب شمرتکیب د کبیره مخلد په نار د نه دا, دا, دا شو دوی نیک عمل مفید دے چې ایمان وی چې ایمان وی نو نیک عمل څه مفید دی یو ورځ باندې ځانم نس شي راوز علامه کان مل عمل ک دواره مل ز ک مراد دی ک نه عمل یو کس وی بدر سرداغینا چې وی صدا ملنا وان امر ابی الاس رضی الله تعالی عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنو جوید قدر صحابی دے لابدللہ ابن عمر والد صحب دے او دے دخول بچی عبداللہ نا رستو ایمان راوڑے دے لابلارتی نا رستو مسلمان شویدے را دے جرگو بیا نبی علیہ السلام سلام امرَهُ على جيش ذات السلاسل وجيش ذات السلاسل باندې امير مقرر کړو او سره داومو چې دا فاتح مصر دې ته د پلال سوا نیمسروم فتح دغه عمر چې کم دنو د دنیا کې تقریبا 9 هاله 9 هاله مړ یو 48 هجرې کې وفات ته تقریبا 39 روایت د دننه نقللې د ری روایت تغینه به صحیحینو کی قانون نورو کتابونو کی د چې ایمان راړو نو دا راسي جرګمار څړیو د جرګو څړیو نو نبی علیه صلاتو سلام ته وی چی ایمان راوړو ما لاس را اوگت کا بیا بیاتو کو نبی علیہ السلام لاس را کو نو دو تینہ لاس را اٹھول کو نبی علیہ السلام میو لی دی واپس کلاس دو اتریز و شرط لگو ما ما آغا واقعی ذکر کئی ایمان امخ کئی چی کمدنو گناو نو شوی دینو کبیان میں ایمان نرستف آغا گناو نو زڑک آغازو نو را, را لی اندیاو به مونږه غار کواله زړه کاغذونو راو سراوالي نوبيي رسول الله توي زړه باندې ډلیټ شي او څه ختم شي په دې اسلام जर ذکر کئي اسلام چې کوم نوو जर ذکر کئي ورسره نوبيي رسول الله کې زیادت کئي چې وازه اسلام نا چې اهد مماکان قبلهه اسلام کې <آسفر> <آسفر> تیر ګناو نه سگهی معاف کړئ بلکې په اسلام کے دن نن ځنه اعمال لري څنګه هم تیر ګناو نه سگهی معاف کړئ هم تیر ګناو نه معاف کړئ نو هغه ورکه ذکر کړئ اا نابن ابن لاس رضی الله تعالی او ترانو حالاته تو نبی صلی الله علیه وسلم را علم ز نبی علیہ الصلات والسلام فاطمه ما تو والابسد يمينك راوگت کا خیل آس دی فالی عبایو کاد دید پارا جز بیاتو کمتا سر نو بیات کے لاز شکمدنو ثابت تے نبی علیہ السلام نخو زناناو لنا زناناو لناو نور بیات کے ثابت تے فابسطا یمینو نبی علیہ السلام لاز راوگت کو فقبستو یدینو مات لاز ټول کو ما در کمن الله سره ټول کو فقال انما تي مالک یامر سشویتا لره یامر تا چې کمن الله سره ټول کدا ولي مالک یامر اولتو ما تي ارتوان اشتریتا زما را دراج شرط لګاوم یرادمه دې شو لګومم شرط پد کوب وسه دان پاسه ما کوول ارته ونشتريته شرط لرګو نبی سلامته ته شرط اسماضا شرطه زماضا ته شرط لګای ده کم شرده لگاوی اراده لیده تاوشتاری دو ماه دا تدخشات لگائی قول دو ماه داوی این اغفره لی حجمال لا مواف کی دو ماه دا شرده چه اسلام راوڑم خجمال لا مواف کی لگا چه باقینی گناهون ما نشوی دی غلطه شوی دی جایلیت دوارفی چا او غروه د سکی ما نبی صلی الله و سلم اوال امتعام ولست تاسو په دنيشته ای امر چې ان له اسلام یاته ومکانه قبل وو اسلام غړی هغه غړونه او خصم یې غړونه چې مخکې زنه وو اسلام چې د ندا جدید تعمیر دی او جدید تعمیر چکی گی نو زاڑا روانی گی زاڑا روانی گی ناو او گناونا ختم شروع او شکندنو زندگی شروع شوا نو ایننا الاسلام آیا دیو ما قبلو ها دم روانوالو ترے نو اسلام دې ګمډنو کو دیو الی سره جهر او اولبی قدم را وی او دې اسلام را ګم ما کې مخ کې ژوندو مخ اره مو شعبګر زړی اواده سره زړی د ګندنو اواده نو اسلام اره زړا باغی روان کړه زړا واجی د ګندنو روان کړه او اسلامي زندګی شدار اسلامی عمان دا یو نوي اवाडी شو باندې یو نوي اवाडी شو باندې په دې کې یو دقیق اشاره لبالي کې د خبرې ته باري کې اشاره لبالي خبرې اسلام راول یا مسلمان او سره دا غوښه قانون او قورې د ټولما د جاهلیه پرونه کوي لکه اسلام راول نه نه لکه د اسلام راول نه نه لکه داړو د سره کم کمونو اسلام راول نه ځکه چې اسلام ړهاد روانهوي مب داې چې زړه زندگیې بهڅ کېږي خمیږي غې پهای به نهې را ځيغ کارونه چې کم د جایت د دوي اوغ او سړی دوباره همسه کوي کوي نوهدم مخور را نه د د اسلام خوآول را نه اول د ته پهکیو شاره ده. اِنَّا الْإِسْلَامَ يَادِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ دوئم داده چه اسلام حیات دی حیات جوان دی اسلام چی دنو دا جوان دی او کفر موت دی کفر سشد دی موت لگتنگا چی او سڑے دم نوے پیدا دې غناوهونو او نپاکي دا مورنا پیدائشونو د غناوهو نسیبي پاکي دا ور دا مسلمان چې کافر سره مسلمان شو همدې کمنتم امواتا فاحيینا فاحياكم او من کان مایتن فاحيینا دا مر ژوندې شو چې جو شو اته به نوی ژوندې حسابيږي اا تیر زندگیه سشوا ختمشوا تیر زندگیه ختمشوا در امداوچی نوری او اسلامی او نور دی فهوالا نوری من ربی اسلامی او نور دی او کفر ظلمت تی او کفریات ظلمت تے چه کل رنا راشی نو تیارہ ختم شوی چه رنا راشی نو تیارہ چه کمدنو ختم شوی نو الاسلام آیا دیو ما قبل اسلام آتیر گناونا چه کمدنو ختمی ہیں تیر گناہو اسلام ختمی ورسر دام دا چې اسلامی او حسنا ده او کفریات او کفر سیئے دا او ان الحسناتی اس ابن ان الحسنات يوسفنا سيار هغه سره چې کمونو ګناوونه ختم شو او زه خبره چې پدې سره چې کمونو ټول ختميږي تول غناونه ختمي ه حقوقو په لایباد پکې نه ختمي یو قول ده چې اسلام کې دا تفصیل نشته اسلام ټول ختمي او حقوقو لای حقوق الله نه هغه ټول چې کوم اسلام ختمه وله ختمه دویم داري شاو سره مسلمان شي دا دوه قسمه یوه د جربي مسلمان شي او دو داري چې زمي مسلمان شي هربي چې مسلمان شي کده وداري حرب کیو دا هربي حربی هربيانو د حقوقو څخهاله نشته نوزددہ اگر سڑی ام حقوق اللہ معاف کی گئی ام حقوق اللہ معاف کی گئی انگا کمو حقوق اللہ زائے کڑی حقوق الاسلام با حقوق اللہ زائے کڑی آتا تور اللہ معاف کی گی. دو ایم چی دے زمی چی مسلمان شي دغه مسلمانانو په وطن کې اوسېدو نو مسلمانانو په وطن کې او د ځمې د حقونو مخيال شته نو کده چې کم ده نو د اسلام نامه کې د زميانو یاد مسلمانانو حق ځای کړی نو اسلام راولولو سره اغنه ماف یا بو ورکي اوبه سکی ورکي تک ادا بده بانی پوری دی آباده ورکی خام خام ان الاسلام یاد و ما کانا قبله اسلام نوڑه و ختمه آو گناونا شارده نمخ کی دی القران مجيد کې وای چې ماثلقكم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين هذینه معلوميږي چې کفار باامل نيولکيږي کفار باامل څه کولې شي نيولکيږي اسلامنا کو من المسلمين ولم نكن نطعم اوکی او سڑی سو مسلمان شي نو پا کاردار دغه داغا په نا بدوان نیرائشی لگا داغا جی دوزخت تلال شی نو ور تووی تاول دوزخت تراغل ای لم نکو من المسلین ولم نکو نطعمل مسکین موږ با موز نکو مونگ با زکاعت نو ورکو اوکی دنیا کې او سڑی شي مسلمان شي نو پا کاردار شی دتا او شي شی خبروان پوش شد ələګه دا مونږ نه سکه اوکا جوابداري چې هوک په دنیاوی بلوک مې اوخره وی وی دا هوک مې اوخره وی خبره ده چې او سره کافرو بریار سبب یا او زه هوک مې دنیاوی مسئلا چې ودې باندې تقریبا د ټولو ایمو اتفاق ده چې او کافر مسلمان شو د دنیوي حکم مبارکي پاغه باندې قضا د ذري نیکو اعمالو نشته دا هو په دنیوي باندې پاغه باندې د بیا چاځي دوهاره چې کومو بیا د کارونو کې دا کارونو د دوهاره کې ان الاسلام يهدي ما كان وربسید زنی حسنات ذکر کئی یو خو ذکر شو اسلام وربسید اسلام زنی عمال ذکر کئی چاگتی کمدنو گناونا ختمائی دیوانی علی سنت والجماعت علی سنت والجماعت پا دی قول کرده ده په اسلام ځنی عمل لي په اسلام زنی عمل لي نه کملو نا فاغسر الله ګناو نا ان الحسنات يذمن السيئات چې نیکو سره نیکو اعمال سره الله رب العزت غناونه حدم راولي غناونه ختمايアルバدا شاه سبلي کلی دي شاه عبد القادر رحم الله وتعالى نزول قران کي مل اتنا صابن جتنا مل اتنا صابن چې سوم راخيري نو دومره صابون وي سمرہ خیرہ بھی دمرہ سری سابون بھی مطلب چې سمرہ گناہونا ډیر یا سخت تی دمرہ بچے کمدنو بھیا سابون و احل پکاری سابون بچے کمدنو و احل پکاری یعنی نیکیل اپن بھیا دمرہ زور ورکوال پکاری مدیب آنے دیر روایات چنه کو اعمال سر الله رب العزت گناونه ختمي معتزله چې کوم دونه دا وي چې گناونه دوه قسمه دي یو کبایر دي ول صغایر دي د کبایر شي دا بغیر د توبی نه معاف کیږي اغیر د توبیه نم آف او سغائر چی دی نو دا جه کمدنو ونی کو آمالو بانی م آف کی کو آمالو م آف او شرط تے دا سڑے با مجتنب دا کبائر و نوی اغیزان لدلیل ہوئی انتج تنبو دا غٹو ان تجتنيو کبائر ما تناو نانو وكفرانكم سيئاتكم قطع سو دغټو غناون نزان بچکوي ومونبر تو اړو غناون موافق واړه ورته موافق د چي استثناء باندې کبائر وی دغټو غناون نه د کبیرانو سڑے جے کمدن و زان بچکی دا غرط و گناہو نزان سکی بچکی اللہ رب العزت و توالو گناہو نمواب کی بیاغی دا پالا و آجیب و آل سنت و دا تفصیل زنه خوځا کوي چې کبایر او لږ گمنه توبه دا په اکثر ذکر کوي چې الله رحمت ته دیوالونو نه دیواله پکار چې الله ویلی چې په کومه کوه نه ګنا سقم معفو مانه دا څه خبره دا شابر شې ابراهيم الله تعالی ویچی دیو سردی نوکاری او اغای چه کمده نو لکا خست او دیر خدمت دادکی نیم آخا مووی ویر آغا تو را چرگه نشتا آتو را چرگه نشتا نیو بچه وی. شده تور چرگی بانی خوما با دیران لیدی لیدی آغا چالالا کرده بانی ما با دیران لیدی لیدی ابل با چهو تو ووی شی خو وقتی پلان کی خان کا کانی ولی وزمان کا نوکار چه دی آغا و نابل ہو وی مل مانی را غلیو دی نوکار کا له مانیره غلو نچرګیونی ولا ولا الای کرام بلیدلې مالې دلې ني دا مالې کی وایو چې ورک دا سنده لال کیم څه خبرونه چې کاګه دا سنده لال کیمو څه یعنی دا غو دمره خدمات تیچ پای کې لري یوي چرګی پتا نه لګي او کله چې حسانات ډیر شي آغا چه کمدنو بیاپکی دیو گناہ نیم پاتا نی لگی دا اللہ رحمت تا دیوالو نمو آو چلکا ویواراو غرطو وچه بس اللہ وی مافکونو بچه بکم و مافکینو مافکینو مافکینو مافکینو غرطی مافکین واری مافکین دوارا چه کمدنو مافکینو توی هرکی درسای ای رحم حمایتوست گناہ اشتوات است و دشمن دوست سوک چیزا اللہ دا محربانہ دلان دیوی گناہ اشتوات است و دشمن دوست داغ گناہ نیکی او دشمن دوست شی دشمن سو شی اللہ رب العزت فرمائی لیدی ال منط عام میال اوله یوب دللو الله او صات حنا چاجد په ی لامان راړ ک کوم او لا کای دل الله او ص مح دا خلک چې د ب الله رب ز په گناونه دی پهنی کوباندينا اوله بنی کوبانې س ک بدل وندې څه مطلب دی یو دا دی چې توبه ویستل دا د هر ګناپ مقابله کې توبه وکړل شو او توبه نې کیدنو د هر ګناپ مقابله کې دلته توبه سکړه وکړل شو ایوبدل الله سیئاتهم حسنات دار سییئ ایبذ دا سرهلا حسنات جوئے مدادا چھے اس پا دا دا استعداد پنیکو کے استعمالی اسلام نمک کی طول چھے کمدن و طاقتونا و گناہون و کفریات دل دا توبی نمک کی غلط و دل اس پا آگے استعداد پنیکا گی لکا دے مال خرچ کئی نو کئی پا گناہ کی خرچ کئی اس پر بدین خرچ کئی دے با غصہ کئی دا نمک کې بیزای غصہ کئی دا اس پر بیزای غصہ کی گی نمطلب دا نیکای دیتا صوفیہ اکرام چی کمدن و رست و رازی دیتا غی امالا ہوئی چی دا رخ بدل شو اللہ رب العزت آغا کم طاقتی چپو گناہ کی استعمالی دو آغا اس پنیکائی کسی تیگی دی. دیو اجنا طوبہ پداسی انداز بانی اصل پکار دی چاگا چه کمدن و نیکو طرف تراغی بشی لا ګسرب چې کمزونو ذخلي توبه نوي چې زړه نه چې کمزونو توبه وي الله رب عزت کم دنو اراهم کو په زبان دي نو د اسلام زني اعمال شي دي نا غم ګناونه ختمي دعا اعمال له دل تخص یو هجرت او بل جهاد یو هجرت او بل څه جهاد حج هجرت او حج دا دواړو چې کمونو خاص کړي اندې دواړو چې کمونو خصوصیت او ده چې هجرت او حج دواړو کې پدی کې چې کمونو عاملي توبه ده عاملي توبه ده کاساله د غنا ځای پریک دی او نه کای ځای تاسو شي رانشي عاملي توباو او پکې او بجيات کی دوړو کی کور پر خوذلو ماحول پر خوذلو عاملي توباو نو دی وژنې چې کوم دا دعا مال خاص خل او دا زیادت ال جواب دی زیادت اللہ الجواب دادپار بے ترغیب ہو شامر ابن العاص رضی اللہ عنہ ترغیب بور چھکالا دے اسلام زنی اعمال آغا حدم راولی لطیر اسلام بے بی طریق الاولا حدم اسلام چی دے ناغا بی طریق الاولا با وان الله هجرت اتا دیو ماکان قبلہ هجرت چه کمنونو ختمای ا غناونه چې دنه مخیو وا ان الحج یا دیو ماکان قبلو دیکې مانند ایت اشاره د شاول الله رحمه الله تعالی او مطلب هغه چه کمنورو څخه کرکې چے حجرت او حج کی دا تاثیر دے چے بندہ مرکی کم گناہو نا گول گناہو نا مرکی گول نا دا حجرت او حج چے بندہو کی صحیح طریقے سا صحیح طریقے سا و بادہ حسرےو کی wala ro pul zate kamdano zadad ro nafsa ke gunaat taqat khatam biadade kamdano mailan aw guna taraf tare ki kada hijrat namak ke usale pe guna ke muktalaawi aw de par zaaginom او دا جه کندنو یو گناه کی مقتلاه او دا حج نمخ دیم او دا حج درستو بیام پاک گناه کیسا دیم مقتلاه دیم نو لگا ٹک تا فریزه ساکه تشوا و دا حج شکم بدا با دا جه کم دا او تاثیر روحانی او تاثیر روحانی بدا کی او نو گو بکار دا دیم شکا بدا کی اثر کڑا او تو گناہ نے بند کر رہے ہیں گناہ نے بند کر رہے ہیں اِنَّ الْعَجْرَتَ تَعْدِمُ مَا کَانَ قَبْلَا وَإِنَّ الْعَجْ اَوْحَجْ جِنْ وِيَادِمُ مَا کَانَ قَبْلَو وَوَاوْا مُسْلْمَان وَالَحَدِسَانِ الْمَرْوِيَانِ نَبِي حُرِرَتَ درس زیر صرده وَالَحَدِسَانِ دفت اعتراض کی دخبر ذاننا آعتراض کی ووسابی و سننا بانا ودبانی سوالو چھ بجیزہ کید ونور روایتو نری ودی فصل اول کی وبارد سیحا ہو کی او غطا ذکر نکلا آری ذکر نکلا یو آنا اغن شرکا آنا شرک دا روایت ریو آوزیم روایت آل کبری آور دائی دا روایت دا تو صحابیح سننا کشتا ذکر نکڑا لفت دب دب آنے دیتی راضی دید جواب کی بابو مصابیو سننا ولمانی شاکم دون راستی دار دی زی سره دیر مناسیم نو دار دی زی سر دیر مناسیب نو دار دی زی سر دیر مناسیب نو دار دی زی سر دیر مناسیب نو بابو ریا ورکی برسار آغزائی کے بیتے زکر کمان ازو منا سبت دواجینا تکیتاب نمیدی بدا کرائے ورابشی والحجیسان المرویانی نبی ورائران خالقل اطالا انارن شرکان شرک والآخر الکبریہ وردائی سنسکر وما بی باب الریا والکبر انشاءاللہ تعالی من بے کو و باب الریا و باب القبر کی حضا اللہ ارادوشی ون موازن فارم.